Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam selawat dan salam kata atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung kembali pencerahan tajwid pada surah Al-Humazah ayat yang karimah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wama adra Wa dibaca tipis, ma juga dibaca tipis. Ma yang asalnya mar asli itu, apabila bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah atau dalam kalimah yang lain dipanggil hukum majais memfasil. Jika diamati betul-betul, di antara ma dan adra ke itu, kelihatan jelas ia berada dalam dua kalimah maka pecahan kepada majaz munfasil ini ialah di antara majaz munfasil hakiki atau majaz munfasil hukmi di sini sinilah majaz munfasil hakiki ya, yang jelas kelihatan wa ma a empat atau lima harakat bertemu huruf ma sama ada alif waw atay dengan hamzah dalam dua kalimah di sini Huruf maknya ialah huruf alif. Ya? Dibaca empat atau lima harakat. Mak jahis memfasil. Atau lebih tepat lagi. Mak jahis memfasil hakiki. Kemudian. Adara. A adara. Huruf dal yang mati itu. Fukum qalqalah sugra. Wa ma adara. Wa ma adara. Dibaca seolah-olah dal berbaris. Di atas. Ada. Adara. Adara. Wa ma adara. Qalqallah sugera dibaca pada kadar lantunan yang perlahan. Kerana huruf Qalqallah yang mati berada di tengah-tengah atau dibaca wasal. Baik. Ra itu dibaca tebal. Ra tafkhim. Dan pada ra hukum mat asli atau mat tabi'i dibaca dengan dua harakan. Ka dibaca tipis. Wa ma ada ra kema. Ma juga dibaca tipis. Asal ma ini ialah mat asli. Apabila dibaca wasal. Dia bertemu dengan Hamzah wasal. Dan bacaan pergi ke lam yang bertanda mati. Maka. Adara kamal. Begitu ya. Dan pada kalimah berikutnya. Yang dimulai dengan Hamzah wasal tersebut. Hamzah wasal bertemu lam. Bacaan otomatik baris di atas. mana dibaca dengan alhu. Alhu. Baca wasal. Malhu. Pada kalimahnya. Memulihkan bacaan dengan baris di atas. Kerana Hamzah wasal bertemu dengan lam. Ia dipanggil juga sebagai alif lam ta'rif. Atau alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifat. Sebenarnya selepas lam yang bertanda mati itu. Ialah 14 huruf-huruf. Qamariyah. Salah satu daripadanya ialah Ha. Kalau tak hafal pun 14 itu. Gunakan keadaan melihat simbol. Apabila selepas Hamzah Wasal, iaitu alif yang ada kepala suat itu, terdapatnya lam yang bertanda mati. maka ialah alif lam qamariah atau nama lainnya idhahar qamari. Alif lam qamariah atau nama lainnya idhahar qamari. Dan dibaca pada lam bertempuh sedikit kerana ada sifat tawasut iaitu pertengahan. Pertengahan yang dimaksudkan ialah diantara bunyi tertahan iaitu syiddah dan bunyi rukhawah iaitu uh, mengalir. Seperti kalau syiddah, alhu. Begitu. Kalau mengalir, alhu. Di tengah-tengah, alhu pada kadarnya. Sebaik lam sempurna yang berada di belakang gigi atau berada di pada makhrasnya. Maka sambung bacaan ke huruf hak yang baris di hadapan itu. Al-Hutamah. Begitu ya. Al-Hutamah tu. Tak marbutah berbaris di hadapan. Ketika dibaca wasal pada ayatnya. Jika dibaca wasal pada ayatnya. Tak marbutah dibariskan dengan baris di hadapan. Dan jika dibaca waqaf Tak marbutah tukar jadi hak sukun. Kerana baca wangqaf tak marbutah tukar dari hak sukun. Maka ejaan yang asalnya matu itu ditukar kepada mim ha' ma' tidak atas mah Dan hak itu ialah hukum hamas. Dibaca dengan melepaskan nafas. Begitu ya. A'uzubillahimine syaitanurajim. Wa dibaca tipis. Ma' ma' ja'is munfasil. Ma' ja'is munfasil hakiki. Adha' kalqala sukurah. الر ما اصلي di baca tebal ما اصله ما اصلي baca wasal jadi mal alif lam qamariyah atana namanya izhar qamari hutama ta marbutah wa qaf pada huruf ha sukun hutamah waqaf hamas a'udzu billahi minasyaitanir rajim wama adraka mal hutamah wama adraka mal hutamah salahuallahu azim alhamdulillah beramuran Mudah beri sedikit pencerahan pada episod kali ini wallahu alam